Tamar Anais, euguritabatu ereditu, bilboko Anais, eta etutubin eka etiketorrenaiz, oi nes. Oi nes, oi nes, Anaia, oi nes. Benila, oi nes. Ari, nes, oi nes, oi nes. Oi Benkartzuta Bale Burrengoa? Ba, ni, e, zara, albina, etxe, etxe aldean e, bizinaz e, abun zantutzu, zantutzu dago eta, ba, talde, talde, oza, albina bat bizitzeko e, erribez zaraga eta denok ezak e, ekarretzak gutxen dugun Eh, Santutxu osoa, oso dago, denetari, eh, daupago supermercatua, denetan pañan. Ego, eh, eh, burutxita positaria da dextendu, de eh, amistrei da mutxaira naiz, a magini ulte egon da ramak danerite, eta normaldean joten naiz en eh, metros. Ganean e, ez segoten baina ez Adibidez buru, e, azte bururo Etxean bat etxean Du eta o, eusketak eta zainoen zaitzen du Baina gure, baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina baina aparte, azken urte honetan e, Euskarte egin eman dut denbora Euskara Ekasten Egarren perfilla prestatzen ari naiz eta horretarako egunero bi ordu eh naueuskaltegira no e, euskaltegian 10 pertsenak osatzen dugu taldea eta neko giro daukagu gure artean denok ikasteko gogoak baitugu E eh, nire saletasunak denboraren zehar eh, eh asko aldatu dira. lehen gustatzen zitzaizkidan gauza gausa batzuk, adibidez, eh beti nengo ba, bidaia edo txangoak egiteko Baina gaur egun ez da bat eh hainbeste astiri. Orduan gausak eh lasaiagoa gustatzen zaizki, adibidez, ba irafontzea edo sinemara joatean aitsuta nirentzat eh, garestia izan. Et, iturri berekalean bizi naiz, eh, aldesarrean dago, baina Santutxitik oso gertu. Eh, pre Santutxu e, asko, eh, aldesarra baino eta, bueno, aldesarrean da asko daude, baina batez ere arropa, eh, arropetako denda. Eta Santutxun ba deretan 40 ba, metros joan azalara, te zientelkuro. Eh, niik eh, nik, eh iz, dan, lan egiten dut, orain dela ja agi dut bitxura bera. Eh, normalean metro zehaten elba, niik ez ez dou katalanese egita maimena, ba niik metro metro uzabil beti. Eh, egunero orduan egitera eta astura normalean pasatzen dut edo santutu edo in bebera batukoengu. egiten egiten dugu. Eh, buenas, espero ikaste nahi ez eta ondo euskera ikasten naiz. Lehen ikasi lurut eh enpresa, empres, e, en administrazioa ja, eta bueno, pues orain lanerako eh eh hizkuntza eta horregatik ikasten naiz e, euskeras, eh saltutzun eka eta e, e, Klaseko geroa oso agona da eta oso gustu lanago. Nire, gune e, eroko eritmoa ez daugat e, azti handirik e, nire zaaletasunez ardu ratxeko. Alanda guztiz, irakurtzea guztatzen zaiz, batez ere misterio liburuak. E, baina oso negatuta agaitzen ez duguna, erilotange eratzen aiz, e, sokan e, etxan da. Noiz gusten ga musica entzuten dot eh bidaiak egitea asko gustatzen zaik marmanean eh beti egiten ditut bueno bidaik musear egiten ditut oporretan se ba, beste beste garaietan ez dauka astiri ke joateko eta bueno eh udako ba, joaten gara joaten ez nire familiarekin eh kafe e, bueno, txiki batera Eta beste aldetik ere em niken dauka 15 vat lan egiteko, ba, irakaslea naiz eta umeen etsera joten naiz lan egitera. Normalea, bueno, no, ni ez zieten naiz edo, eta ometras eta umeen e, etsera umeen joten naiz haiekin ni ten ganan ba pasatzeko eta ikasteko azterketetarako. Eh eh ba ni bakarre itza euskararen ikasten ikasten dut eh orain dela gutexo berori utzi nuen, baina berriro hartu nen orain dela bi urte. Eh ni eta santutsu ikasten dut euskara eta bueno, onda lago. Eh, creo hago osona da ikastzeko eta pizka bat eh gainero gain gainero gauran za. <risa> Ea esateko ez dut lekoak saltasunik eh igualagian ene bezala, pues hori eh musika txutea gustatzen sai, liburua ere eta bueno, hera, Eh, eh, makumean ja bat da, eta ordain den gutxi daukat eta bueno, poski ez dute eh, dut egiten, eta normalak die kirola da basiatzea. Eh, lagunei. Eta... Beste informazioa esateko alterra naizenez, eh, goaz eh bidea oso urrun. E, amaren herria goaz, han badakit e, zer doka etxe horretan eta beraz Arropa gintzidea dugu ungo gitzeko <coughs> e, kontxe, Anakagustiz kontxean gara nago Bete Bete-beterik e, Baka ere eragintzen dugu Euskera e, Azpalitik Asi e, nintzen Ama sortxe urtekin gutxi gora bera Baina gero ba otxi nuen Egin nuen e, Sortxe garren mai arte Eta ba, te hiru orain dela hiru urte hasi e, nitzen berriro euskara ikasten eta ba, or, un, gaur egun nago utzi nuen kurtzoan e, ba, momentu horretan ikaslea naiz e, euskara itegonezai ikasten dut e, euskara santutzu ikasten dut eta ingelesa moju argoan e, E, Euskara azko gustatzen zait, baina ingereza e, ez dut Ez dut gustatzen e, Ikasten dut ba, behar dudalako bia Eta ba e, e, Atzerrera joten naizen, naizen erako ba, ingereza behar dudalako Eta Eri e, e, irakutxean gustatzen zait Eta horrein irakutxean irakutxe imenes iragutzea eh bihausa horrai. Eh orainba oraindik ondo, ondo doa baina bai leikusiko du mugo amaierad. Eh zen eh jaiak eta eta parrandak beti nago jaietan edo parranda edo gozoa bat eh trestartzen. Baina ore kitaniaren gustatzen sai baina nire hor nire eh ez da ez da ona Eh, nire ama horretela saspi alarmun geratu da eta bakarrik bituzi da eta funtxatzen dugu ailea barreba hain dut hain dut hain dut hain dut hain dut hain dut hain dut hain oso gustatzen zait e, e, euskera hizkuntza izan ere bale bale bale baien go mm -hmm. eh hey. no, eskeraso ez ez, biztea. ikasten eta ezberaz itxe egiten ire uneekin eta ezagutzen duan jendearekin eh idatzeraiz 42 urte ditut eh bi soletan bi seme alabak ditut eta bibokoa naiz eh onaan kontegi dabete etortzen na sueenez e, e, lanean amaitzen duenean ba joaten naiz sakru bete etzera batzuk prestatzeko eta gero ba beti etortzen naiz mehonan na, aldiago e, eh Eni daizialdian eh gehiengoa sautzaidan gausa e, normalean dereiste ikustean da, da da eta bueno, onderaguneekin e, Joatea festara edo eh modut e, diburu bat irakutsen ari naiz eta oso luzea da masterenera naiz, eta pentsatu dut e, urreko liburua euskaraz irakurtzea da eh sinemara Ez da ez es hasko, bueno, es decir, va normalea, pelikula eh ez ezten dituz. Bai. Eh, ba, bidai gustatzen zaiz baina saltarra naiz, hasi, que ihes Bai, eh eta merean da geratzen naiz eh eh hemen ordan, eh kotxe joarte e, ia <risa> Menare zaken, euskara ikasten nahi ez, eh eskari eh, batean, baina ez naiz nahi e, batean eta beste hizkuntza eh ikas plante ba, naiz ikasteko eh ingelesa. izango da. Ingelesa hizkuntza e, e, asko gustatu zaik eta Gogoan e, gogohan dut eh nire Jai, zue, baina naiz telebiztana gertzen noi dena Bibo taran naiz Duela horretan mazortzi urte Maio nintzen Eta bibo Berto Berto kohan naiz Betro e, setorri naiz Na nahi aribekera Eta e, Laus eme Laus emea Gara Aien artean Eta zikiera <laughs> Eh, bueno, mi bizi naiz, e, asko gustatzen zain lausoa, osoa e, sartutxu bizi baino lehen egon eh, nire gurasoarekin bizi nintzen boluetan. Eta, bo hor bai jasateko ez dut aldatu asko. Eh, ba, oso oso erosoa da, ze denetari dago. E, ez baduzu nahi e, Joan Bilbora. Em E, Horretara uh, bi lekutara joten naiz gustuan normalean lehenengoan letara joten naiz, armaaboz egun kantabriara, e, eta gero beste hamaboz egun e, burgosera. E, bidaia bostetzen zaen zaizkit baina ez dauka ez diru <laughs> dirrua ba, ezin du joan beste lekultara orduan herrira e, joten naiz... E, Horendela ehi urtez, bueno, hazi Nagor ikasen euskeraz eta, bueno, beste, metoda grobatu nahi dut, e, usatu koletxe dokoa e, hau du ba alde ona dauka, ba, zuetxean zaudi edo ze momentu eta euskera ehi, kasi, edo beste e, eta González naizue eta gau sei urte dokat e, Leone jaio nintzen eta mazei urte bilbora e, etorri nintzen e, e, bizitzera eta e, ikasketa jametzea e, az, azterketa egetera e, metros santutxutik etorri naiz eta e, metros etorri e, metro gartu dut Beto hartu dut bizi izan naiz Baina eskotuz ez gero eztik eh, txurdinagoa ausoa bizi naiz Txurdinagoa auso lasaia eh, da eta daukan Horena da santutxutik gertu egotea Santutxu auso onriagoa da eta gente espeteta ta topa nesakegu denetarik eh zerbitzu guztiak eh, du, ditugu. Eh ikastetzean egiten lan egitedu 3 urte barama gutxi gorabera hor eta bueno eh e, zerbitzuan eta begiralen modu begirale Belgi dalenaiz ehm, lau, lau eta ardi ordu egiten ditutulo osa lanor Eta... O, diatzen ari, edatzen ari. Eh, eskaraz malik dikakaztezu Biretzi urte da damat ikasten eh, Eskola nahezu nintzen eskara ikasten Eta gero, ba, duela bi eh, urte bat, eh, hazeu nintzen eskarte gian eh ere ikasten dut eh ez da joan beste ikusi ikuntza baina ingelesa ikasten dudanez ba hidera jotea gozatuko hitzaidake eh praktikatzera eta nire asmoa da eh euskara arte engukatzea eta ingelerarekin ere zeia ja, bueno uste du ja nahikoa dela <laughs> Eta, bueno, eh, beste izkuntza bat, eh, kastea guztuko litzai dake, adibidez txina eh, eta edo arabiara Baina ez dakit noiz ikasiko dudan Ze, bueno, eh, luci nauzue, eh, oita eme dertzi urte dauzka eta bilbo, oin bilbo, bai bilbo bizin bueno, santutzu bizin Santutzu jo kai mintzen azken xan, santutza, naiz. Eta, bueno, eh bizitzosoan bizitze naiz e, eta eta bim, eta gustatzen zaitemen bizitzea zertarako hartzea. Ni jaitzen koma santu ere sala oso oso honetan, eh har duen ere ni agonagoarekin eh internetan, e, bueno, es du behar Ez dugu irten beste hausotan ari oskipatik itera Horten menn denetan ikaukagu eta pikun polikiru dengi hori bai Igual beste daukak ez zitzaidan asko gustatzen oso txikia da eta ariin de asko bizit Pasuntuko lan egin dute Azken ama dute hauetan Eri naiz nahiz duela ama sortxi urte eta zentru e, ezberdinetan e, lan egiten dut, auta Santa Marina Hospitalean, besteak beste. beste. E, ez dudanea lan egiten, ere humez hauratzen e, naiz. Eh, niri asko gustatzen xaitik ikastea beti nago ikasten zerbait. Eh, universitatea eta gero, ba, eh, onintzen bilantze eta beste gauzak ikasteko, hasi nintzen inglesa ikasten, eta, bueno, soko zit, baina nire arazoa da, ez eh, naizela eh, konstantea, orduan, eh, azten naiz gauzak eta beti uzten ditut gero hor. Vaya, bueno, kerti nago pres, va, beste gausak ikastekon. Ya tunais, pioa. Vale. Igual, obeto da es deakitea es, de eh? De